Hola, què tal, Mariona? Ara ah, no puc. Ja, bueno, l'hem pillat aquí sonant -se. Tot bé, tot bé. No Moca. em recupero, no em recupero. Encara vas sí, eh? Tio. La Mar també. Jo ja ho he passat, eh? Hi ha com una grip, no? És horrible, no ho sé, però jo ja estic el... cansada. Deu ser el post-Covid. Oh. Tens mocs? Do. No. <laughs> però ara, en sèrio. Sí, sí, molts. Mols i grocs? Sí. És horrible, jo també és horrible. Grocs, oh. Però grocs, no? O sigui, verds també, però grocs. Ah, no, els meus són més verds que grocs. Bueno, més oh! verds <ríe> Jo me'ls miro. Jo quan em sono, <ríe> després faig així molt, I dic, uah, però quina... Estic, estic És molt bèstia. I llavors també em moco a la pica. Ai, no. Em moco a la pica amb aigua, perquè és com... Hidrata ja el et... I trec, el, I trec una d'amo O sigui, a la pica i se'n van per la pica a l'aigua. Sí, és, és un plaer, és un plaer veure aquella mucositat... Oh. No, bueno, noia, ets pagèsa o què ets, tu? O sigui, pagèsa sí, però doctora, no, eh? <laughs> però bueno, has vist algun animal mort de tant en tant? Pues sí, Més de sí. fiscós que jo. Sí. Un dia ja era un porc... Menes igual. Un porc mort? Un porc allà... Uf. Uau, jo vaig veure oh, una fèria. rata uh. al, meu, al meu garatge uh. tu, tu, tu hi eres, sí. no? vam venir d'un bolo, vam entrar allà hi havia una ah, puló i hi havia una rata plena de cucs o sigui, era la forma d'una rata amb cucs i uh, només es veia la cua allà la arriba, cua allà. Ah, i és, és com que s'estava no sé quan temps, o sigui, es, es, es devia morir de gana, <ríe> o alguna cosa, no sé. i era el moment en què els cucs van... Estaven fent la feina, no sé, sí, no sé quan tarda un cos de rata a descomposar-se. Una setmana, menys. No ho sé. Ens vam enganxar just, Ni eh? Just, just. Oh, quin fàstic. Oh. Bé, Mariona, oh. um... com estàs? Molt bé. A part de costipada. <ríe> Molt bé. He de dir que avui que tinc una sorpresa per tu. Epa! Una sorpresa per tu, i és que vam cagar el tio... Oh, tío, que m'agrada el tío. Hi havia un paquet que posava Mariona. Si sí, home. Mariona Murral. No crec. Mariona Murral de Can Murral. Murral. No falla. Sí, sí, que, a veure, només pot ser una persona. Espera <ríe> <ríe> que t'ho vaig a buscar. Ah. Et vull gravar. Et vull ah. gravar. Mira, gravarem... Ets nervis, Gravarem... Mateu? Gravarem el, el, tió, el, tió, el regal del tio de la Mariona. Toma, ja. Mateix, quins nervis. La que tarda bastant a pujar. Vale. Ai, ai. El aquí... El que passa és que és un desastre. El tio és un desastre i, no, i, i, i és, és així de maco. Eh? Home, és boníssim. Però si fas així ho veuràs, llavors. Ah! Has, de, has, de, has de tirar i obrir. Ah, però tu l'aguantes. Jo l'aguanto perquè no ho veigis, perquè no ah. facis trampes. trampes. Però si ho obri, un moment després. Deixo, eh? <ríe> Toma! Toma! No passaré en fred. Home, unes sabatilles. Sabatilles per entrar a l'estudi del mateu. Ara ja soc VIP. Però, escol soc VIP. Però escolta, no t'hi has fixat prou bé. Ah, són de raïm! Ah. Ah. A veure, el que m'ha costat trobar unes sabatilles amb raïms, tia... La, lo más fashion del mercado però pensat jo volia que fossin de raïms et van bé perquè clar és un peu que vaig pensar ficta ficta home ja has de deixar aquí però és per la, clar, és aquí el bip sabe... d'aquí ah, no oh que garantones oh, m'encanten bueno, pues m'alegro un tio estupendo Oh, yeah. Aquest tio li hauré de fer una abraçada. Ah, Això. Doncs, eh, bon Nadal! Oh. I bones festes. I espero que, que el tio va anar bé a casa teva. Sí. Sí. sí. Estupendo. Sí, sí. Estupendo. Ara esperava el bo. Ara els reis, el... el reis. Ara els reis. Els reis, els reis, sí. el reis, el reis, el reis. Sí. Molt bé, Mariona, portes avui, doncs? Avui? Mira, ara que ve el temps de... Um plantar, bueno, de plantar, sí, de fer una nova plantació de vinya, vale, que es fa entre l'època de febrer a abril, vale, gent que fa al febrer gent que fa a l'abril. Mira, tu, a gustos, això. Uh -huh. Porto els passos per fer una bona plantació. Estupendo. Passos per fer una bona plantació. Exacte. Perquè les plantacions es fan a la primavera. Sí. O abans de la primavera. Entre febrer i abril. Ah, d'acord. Vale. O sigui, pots enganxar hivern o ja primavera. Exacte. I vale, vale. tu, tu esculls, això? És... Sí, també vale. en funció una mica de, del lloc on estiguis. Si vale. ets un lloc on glaçem, on l'hivern acaba molt tard, és complicat quan l'entens claro. el fa perquè llavors la que et néixer no se't glaçarà. Clar. Llavors, bueno, en funció de la zona, també esculls una mica com t'agrada més. Molt bé. Bueno, I com pots, clar. Sí, sí, sí. D'acord? Vale? Llavors, primer de tot és... Saber què vols plantar i per què. Molt bona pregunta. clar. Plantem, plantem, plantem. Bé, manos, però clar. Què <laughs> plantem? Què vols plantar? Blanc, negre? I per què ho vols plantar? Per quin vi? Sempre, si parlem, vi. De, sempre parlem de raïm. Eh? Jo sempre parlo de raïm. Sí. Sí. Vale, un cop ja tens això sabut, has de triar el lloc on no ho vols plantar. Que tens dues opcions. Un terreny nou, que, o sigui, que tu ja tens allà buit, que no hi tens res ja sigui que tens -sí, doncs, um, cereals o hi ha una mica d'arbustos i les de netejar i tal, però no hi tens una plantació de vinya, sí? Mm -hmm. vale? Però ho vols convertir, per exemple, però, no? Exacte, Podria perquè ser. vols augmentar les teves hectàrees. Per o um, vols renovar una vinya que ja tens, o sigui, la vinya que tens, tens un tros de vinya, però que ja és molt vella i ja no et produeix el que, te, el que voldries que et produís, o que vols canviar la varietat d'aquella vinya que tens allà i llavors allò s'hauria d'arrencar i plantar sobre d'aquell terreno Estupendo No augmentaries les teves hectàrees perquè n'estaries traient per posar-ne una altra Estupendo Què passa si tens un terreny buit? O sigui, que no hi tens res L'has de preparar Com el prepares? Depèn de com tinguis el terreno Terreno Jo tinc un terreno aquí també A mi em van vendre un terreno Així les mans Ja és és veritat, eh? A més es um, Per començar, si tot pot ser pla, molt millor. Exacte. Llavors, bueno, si tens um, ondu o sigui, ondulacions baixades, sí. i, o sigui que no tens un terreny Que fluctua. Exacte, homogeni, um, bueno, pues fer el possible perquè fos pla, perquè al final pel treballar, pel tractor, pel que sigui, sempre és molt millor, clar. és molt més efectiu. Clar, clar. I aquest tros de terra, si hi ha hagut bosc, o hi ha hagut arbustos, o hi ha hagut cereals, no està preparada per una nova... O sigui, perquè tu hi puguis produir. O sigui, és una terra que ella va fent però que no l'has explotat, no l'has estat explotada. Encara que tu hi plantis cereals, no és la mateixa... el mateix nivell d'explotació en un camp de cereals que un cep. O sigui, la demanda de les arrels és diferent. Uh -huh. Llavors, l'has de preparar. Bueno, doncs, l'has d'abonar, l'has de fer un bon... Has de passar amb el subsolador. El subsolador és... Una màquina, una màquina, un empalme del tractor que lligues darrere, com unes forques, que en ah, diguem. Ah, sí, hem vist, ho hem vist tots, per però no sabem com es diu. Subsolador. subsolador. Que va molt en dins, en fons, no he dir. Al fons, també, al fons. Molt al fons. Del març, no, mira. Al fons de la terra. Doncs la llerra, per bueno, doncs per descompactar la compactació que hi pugui haver-hi, per, espon per fer-la esponjosa, perquè les arrels dels nous ceps puguin créixer librement sense cap roc ni cap terra ni res ¿Vale? o sigui, preparar això, meravellós, si tens un tros nou sí, sí. per plantar, meravellós us passa això a Can Morral? Mm. teniu trossos nous? ara de fet, l'any que ve, d'aquí dos dies no. de, a la Correcte. primavera que ve plantarem plantarem un tros que no que hi ha cereals ah, que no s'ha plantat mai vi? exacte, potser, potser fa va. uns anys sí que n'hi havia però fa, uns anys, fa molts anys n'hi havia però ara hi ha cereals. I aquests cereals, què, què feu amb aquests cereals? És ferratge per les vaques, ah, per un camp de vaques, ai, un camp, una granja de vaques que hi ha més avall a casa meva. Ah, molt bé, val, sí. val, val, val. Sí. I, i, ara, I les vaques què, ara? No, ja n'hi ha més de cereals. Ah, ja n'hi ha més, sí, no, no sí. se'ls acaba, val, val, no. val. Vale. O sigui, el que fem nosaltres, bueno, el que farem o el que intentem fer cada cop que planteem una vinya nova és eh, arrancar ne una i llavors deixar aquesta vinya nova arrencada, o sigui, aquesta vinya que vella arrencada, en repòs, en guaret, que es diu... Guaret, la vale? tècnica del guaret, que, el... que és un plantat i l'altre no. Exacte. És que jo he vaig estudiar jo a Ciències Socials. Ah, de segon, segon de primària, me'n recordaré de la vida, la tècnica del guaret. Hòstia, ara m'acabes de deixar morta. T'ho juro. És, ho feien ja a l'edat mitjana, això. Bueno, tota la història. No, no, perquè la terra s'ha de descansar. Però Bara. ara ho explico, eh? com ho podem fer per arrencar-la i l'any de sobre tornar a replantar que també ho he fet, això. Vale. Però el millor, o sigui, la, el millor és agafar un tros de terra nou. Vale? I, si, exacte, si tu tens un tros de terra mmm, amb vinya i vols arrencar, l'has de preparar molt més, perquè allà hi ha rels velles de vinya que es poden podrir, que pot fer malbé... Bé, bueno, has de passar un bon xoquici sí, que has de passar el subsolador, subsolador. diversos cops. I el subsolador té, té... Hashtag, <laughs> saps? Exacte, però té, és simplement aquella fundària o tu pots escollir si va més lluny o tu més? Tu pots escollir la fundària té, que vols anar. Vale. <coughs> sí. Vale, vale, vale. sí, sí. Doncs pues això, vale? Això? perfecte. Genial. Llavors, en funció de la veritat que tu vulguis plantar uh -huh. i del lloc on tinguis el tros de terra per plantar, uh -huh. triaràs el peu. Què és el peu? <laughs> la meva sabatilla. El peu. No. Un 42. Sí. Menys 8. Són un 36, eh? No, menys. menys. bé. Sí, perfecte. És que no Que no creixin els peus, ara. Estan creixent. Què estava dient? Això. Els peus. El peu. El, ち, el peu. El peu. peu. peu. Què és el peu? Si tu agafes un serment... El serment és... Recorda-m'ho. Sí? El cep? sí. A vale, la primavera creixen el, el, dues tiges, com les, branque, les, les branques branquetes, eh? que d'aquí surten els raïms. Sí. Vale, a l'hivern, aquestes branquetes es dignifiquen, o sigui, es tornen de color marró i es tornen mm -hmm. fusta, i quan les talles és el serment per encendre el foc pels calçots. Correcte. Pos pues això. Allà. Tu si agafes un serment i el plantes, sí. de la varietat xarelo, m'ho invento, sí. de raïm blanc, el que et creixerà és un cep bord. Però Creix? Sí, sí agaf, però no et una, lle una llenya i em creix? O sigui, un, un serment. Sí, bueno, un, un serment la, de llenya. De, de preparar una mica, les de que tingui humitat, no que no. O sigui, però si un, és sec... Però un ja tros no. de fusta, vull dir... O sigui, jo vaig a la botiga d'Ull Estrell, que venen serments per fer foc a la, a la no, barbacoa. No, no eh? No, perquè estan secs. Ah, ha de ser ja. acabat, de acabat de tallar. Vale, vale, vale. Si tu plantes, uh -huh. no et creixerà raïm. No hi haurà raïm. Creixerà por... un cep, això sí. Sí, però, però els dels marges, els tipus dels marges que tenen... Bueno, que no fan res. Sí, aquest, és bord, petita, aquest és bord, aquest és bord. Aquest és bord, ja, ja em sonava mi aquesta expressió. Llavors necessites un peu. Vale. Vale, que el peu és un, un peu amb arrels, un tronc amb arrels. Vale. Ja hem preparat. Llavors tu aquí tens diferents tipus de peus i diferents varietats. Hi ha varietats que no són compatibles amb tots els peus. Vale? Va per tema d'ADN i... Coses dels científics. Eh? Llavors, tu has de triar el teu peu adequat per la varietat que tu vols. Vale? Però no només és la compatibilitat, sinó que, vaig posar-te un exemple, vale? la varietat macabeu, que és rain blanc, és molt vigorosa. Vigorosa vol dir que té molta força. I fa molta fulla i és com un adolescent en mm -hmm. esplendor. Doncs pues això és el macabeu. Què passa? Que si tu a un peu que també el seu ADN posa que és molt vigorós tens allà un cep amb um, que sembla que estigui topat llavors Va, eh? has de buscar el, el que tu vols sí, sí, sí, si sí, tu sí. vols molta quantitat de raïm doncs agafaràs un peu vigorós amb una varietat molt vigorosa sí? Uh -huh. vale, doncs has d'escollir el peu i en funció del lloc també d'on tinguis la vinya si és un lloc on molt assolellat assolellat, assolellat o amb molta fundària també et variarà Vaga, això has d'escollir bé, escolta vale? que difícil això tu Ui, que plantar una vinya és molt complicat, eh? No, no, m'imagino, oh. i no tot depèn de... Bueno, depèn de moltes coses, no? Hi ha molts factors. Clar, que... clar, sí, sí. Tu ets aquests? No és... Un, no, o sigui, fer una cançó és molt més fàcil. Bueno, bueno. En sentit que només, només depèn de mi. Sí, sí, clar. I potser un pura és un piano, però yeah. a vegades n'hi ha un, un piano, jo yeah. cantant, ja, no? Sí. Ah, plantar una vinya, eh, ojo, eh? Ohito, terra, peus, bueno, ets, clar. El, clima. El clima és que... sí. va, un cop tens tot això escollit i el terreny el terreny ah, hòstia, va, tio, tia, estàs, vaig evolucionar. estat eh? cobrit de glòria. Wow. Eh? Eh? I vi no que eh? no, no. um, bé. I el tros de terra preparat sí? Es ha de delimitar el tros de vinya i marcar on plantaràs els ceps. Vale? Jo ho faig amb canyes. Molt bé. Cany... Bueno. Vale, llavors comptes i dius, vale, pues m'hi caben mil ceps. Perfecte, doncs pues encarrego mil ceps. Això ho has de fer ara, eh? Mm. A, al, al desembre encarregar els ceps. Si no, si els encarregues, quan els està de plantar no t'arriben. I on, on els compres? <coughs> un vivarista. Vivarista? Eh. I és una persona que ven ceps? Sí. I d'on els treu, aquest? Els, els produeix ell. O sigui, ell els planta, no? El, sí, de zero, té un camp de producció. No, perquè si tu plantes un pinyol també et surt un cet bord. un den a tu. O sigui, eh? Has d'agafar el peu i anar-los empaltant. Clar, clar, clar, clar. Mare de Déu, senyor. Bueno. Molt bé, molt bé. Llavors, no sabia Tu pots, que fer, que això. Tu pots fer això. Donar-li a vivarista i dir-li eh, dona'm, et vull comprar mil ceps de xarello. Doncs pues ell et donarà mil ceps de xarello. Pregunta, on els compreu vosaltres? A un vivarista. De coneixem. on? Ah, de, oh. de Vilafranca. Vilafranca, molt bé. Sí, però hi ha diverses maneres d'aconseguir CEPs. Anant al vivarista directament i dir -li, ei, vull això... Quin preu té un CEP? Perdó, ara t'estic fotent. Mm... Un. No arriba a l'euro. No arriba a l'euro, eh? No. Con lo cual et pot donar uns quants raïm... Exacte. Tant, molt bé, molt bé. Pot... Bueno, clar, aquí està el negoci. Molt bé, molt bé. Clar. <laughs> Ho has de fer bé, però ho has de fer... T'ha de créixer, etcètera. Vale, tu tens el, el peu, mm -hmm. o sigui, ella et ven el cep amb la veritat i empaltada. O sigui, que tu plantes allò i et creixerà raïm, no et creixerà a bord. D'acord. Vale? Tu i tu no tot fet. O pots anar i dir-li, dona'm tots els peus i tu planta el peu i, i l'any següent que... vale. empaltar, perquè si no et sortirà a bord. El peu és més barat o? El peu és més barat, tu què vols dir? L Hauria de ser més barat, no? Sí, clar. Eh, vale. vale, vale, vale, perquè ja, no? ja poso un any jo de la meva... Exacte, Tart. exacte, perquè fas tu l'empel. Exacte. Vale. O pots fer una selecció massal. Vull estic fent un rotllo. Sí, sí, no pateix ja m'ho tornaré a escoltar. Ja flipes, eh? <ríe> Fos-li, O pots fer una selecció massal a la teva vinya. Selecció, perdó? Selec selecció massal. Massal. No massa baix, no. Massal. No és massa, explica't. No és el meu cas. <ríe> no. Què és la selecció de Tu dius vull plantar xarelo, ben. però vull que sigui dels ceps que ja tinc. I dius d'acord? Mm, vale. Doncs pues jo vaig a la, una vinya meva de xarelo, que crec que és la millor que tinc, vale? d'allà faig una selecció dels millors ceps de la vinya i mm -hmm. Agafo els millors serments de la vinya, que no tinguin malalties, que, sigui, que, es beguin, que siguin atractius mm -hmm. visualment, que, bueno, que els veguis bé i sants i forts. Mm -hmm. Portes uns quants, els portes al vivarista i ell te'ls reprodueix. I et vendrà aquests ceps que tu li has sí, portat. L'any següent. L'any següent, sí. O de gui dos. I això sé. quant val? Això ja és més car. Això, això, no, més ho car? Mai, això no ho he això no ho mai, sí es més cara i és perquè, més feina perquè perquè t'està produint, no? Malgrat que siguin els teus serments. Clar, ell jo... t'està fent, vale. Jo jo juraria que si no ja tinc no ho ha fet mai, però juraria que és més car. Vale, vale. Però Ja tens una planta que està adaptada al teu, al, teu, al teu tros. Vale, vale, vale. Malgrat ha estat un any amb un altre tros. Sí, però la d'en és, és el seu. Vale. O si sigui, la és el és el, o sigui, el va néixer en el teu tros. Clar, ja s'ha adaptat, a les condicions que hi ha... Molt bé, que interessant. És que són éssers vius, eh? Éssers vius, és tio. que no, no, bueno, no corren. No, exacte. I no tenen no, no, sentiments però... ni, ni sistema nerviós. No. Però els has de cuidar com... Sí, sí. Ah, És que tenen vida, es moren, es fiquen malalts i... És que és com una persona, jo ho dic. Creixen o no creixen, sí, sí. Llavors, quan tu ja tens el CEP, o sigui, quan tu ja tenies el biobarístic a donat? de la manera que sigui uh -huh. i llavors ja pots plantar-lo amb una burxa que es diu burxa és un, és un pal de ferro molt gros amb punta acabat en punta que claves allà i no teniu algú automàtic sí, o sigui pots, pots llogar una màquina que te'ls planti és un planta-seps sí i no teniu, no teniu planta ceps? I, no, això és lloga, majoritàriament. Això és lloga perquè no sempre planteu ni... clar, ceps. No és no planteu és molt dia. poc útils, és no? clar, clar. Bueno, un vivarista potser en té. No, segur, segur, un vivarista ell segur. Ell dedica a plantar clar. cada dia. Clar. Bueno, cada dia, no. No, però cada, cada any. any. Cada Exacte. gener, abril o febrer. El tema és que si vols plantar 500 ceps o 1.000, no et surt a compte. Llugar una màquina. Pers més diners als que en guanyes. Clar, clar, clar. clar és cares? És molt car. Són cares lluny. Clar, és personal, que et ve allà un que, et, un que porta la màquina, un que et posa el cep l'altre que et fa el forat, l'altre que no sé què. Déu-n'hi-do la indústria, eh? És, uh, és interessant, és molt interessant pels que no coneixem el sector. Sí, sí. Molt bé. I llavors, i ja està, sobretot les arrels del cep que que es planta no hi pot tocar gens d'aire. Llavors, d'anar amb un pal, tu poses les arrels cap allà al forat, uh -huh. vale? que no et facin la faldilla cap amunt, sinó cap avall, Uh -huh. I, i poses tot de terra al voltant perquè no hi, hi, hi hagi aire però ells no moren Vaja. i ja està! O és la primera serviu que amb oxigen es mor la... <ríe> no? bueno a veure, potser algun altra també però. no, ara podreixen espodreixen si no, clar, bueno, clar, clar, curi, no sé. per això estan sota terra clar. perquè no els toqui l'aire molt bé i l'any que ve ja no, no tindrà res encara, però el sèpat ja et creixerà. El oi, que és mono. Que bé, un sapet. Un bebecito. Es són monos, eh? Bebecito. Tot el que és petit és mono. O sigui, tot el... Jo sempre he pensat, les coses petites són mones. Per exemple, un animal, mm -hmm. un gos, un cadell, és mono. És moníssim. Un arbre petit, un bonsai, ah, és mono. Sí. Unes sabates, unes bambes, unes bambes de bebè, oh, són ai, moníssimes. Oh, moníssimes. Tot, tot fet petit. És, bueno, és boníssim. És com curiós, no? Sí. Ma, eh, no sí. sé, potser hi bueno, estem que... acostumats a tot sempre gran. O, no? o sigui, no, no, no pel fet de, de ser petit, sinó que... Suposo que el fet de, de... O sigui, ha de ser petit, però a la vegada ha de, ha de tenir un caràcter com, com infantil, per dir-ho d'alguna manera. Yeah. No, no, no sé... Clar, perquè, per exemple, ara no, no, no, no ho sé, però un cotxe i un cotxe petit... De joguina, depèn de com és, doncs no... Però si està com... Com humanitzat, de tal manera que... No sé, són com percepcions, no? No sé, no sé, però sempre ho he pensat, que les sí, coses petites, sí, sí, sí. però que tenim associades que són grans, sí. les trobem com mones. Sí. I de fet els nens petits són monos perquè, perquè si no, no sobreviurien. O si sigui, no, no hi hauria ningú. Ah, no, clar, perquè toma al cul la criatura. És, és, és, és una cosa genètica, és una cosa de, que portem a dins. O sigui, yeah. de petits som macos i, i, tenen, i tenen cura de nosaltres perquè ai, és que és tan, tan, tan dèbil ai, i tant, ai, ai. no? Sí. És, que si no fos, és que moririen tots els nens petits. Jo oh. així ho penso, jo ho penso. Si fossin... Ai, Déu meu. Si fossin arrogats i lletjos i... i... Aviam, quan neixen són arrogats Bueno, lletjos, però al cap eh? de dues setmanes ja... Bueno, estupendo. Va. Doncs jo avui et porto... Què et portes tu a mi? tots els espectacles escènics que existeixen. I sí que algun dia vam parlar de les, de les diferents estils o gèneres dintre del teatre, no? sí, que hi havia l'escena sí. híbrida, l'òpera i tot això. Vale. Doncs avui he agafat com tots els espectacles, i ho he resumir i, i si hi ha algú que coneix algun altre tipus d'espectacle escènic, és a dir, que es necessita un espai, un escenari, uh -huh. doncs que m'ho digui, vale? perquè vale. crec que mmm, no n'hi ha més ara de fusions entre elles, les que vulguis. Vale. Però les claus principals crec que són... Estigueu atents, doncs. Et, et, et. Llavors, primer de tot, hi ha el teatre. vindre vale. al teatre hi ha molts estils, els més... Els, més, els principals diem que hi ha el teatre de text que és el clàssic, el de tota la vida que correspon a aquell espectacle escènic on consta d'intèrprets que interpreten un guió i expliquen una història evidentment no entrarem en el tipus d'història no? perquè llavors hi ha els gèneres de, de, de teatre Clar. El l'1.2 que seria doncs, hi teatre de text l'1.2 seria el teatre musical que seria com teatre de text amb cançons, tothom coneix el teatre musical. Dintre el teatre musical és allò que parlàvem aquell dia, a tots els subgèneres sí, i tot, la sí. bandanga i tal. Però diguem que seria com del teatre pos doncs, neix aquest estil i s'ha eh, convertit en un estil propi. I llavors l'1.3 és el teatre gestual, doncs aquell que utilitza els gestos, la mímica, les expressions, la imatge... Uh, com a principal característica. Vale? Aquests serien com els tres punts. Però, però diguem que no tot parlen? això és teatre. No parlen. No he anat mai un teatre gestual. El tricicle? Ah, el tricicle. Clar, eh? clar, vale. Tricicle gestual i també barreja comèdia, però comèdia seria el, el gènere. D'acord. Vale. Però és teatre gestual. D'acord. Vale. Evidentment fan onomatopeies, etcètera. Sí, però bueno, hi ha... Tape face, the Tape Face, coneixes de Tape Face? No. És, un, és un home que porta una cinta uh, a la tapada de sí. Tape Face, de la cara amb la tape i, i és, és un clown o sigui, els vale. clowns majoritàriament sí. tenen molts recursos quan, sense parlar i fan sí. i és, és boníssim a mi m'agrada molt aquest estil perquè a mi em fa riure molt, està molt bé. si es fa bé, es fa molt bé total, jo sóc el gestual Uh, diríem que aquests són els tres dintre del teatre, vale? però el, el punt principal és el teatre. Vale, sí? vale. teatre que pot ser d'aquests tres tipus, amb els seus, uh, les seves fusions i les seves mandangues d'estils i gèneres, però és teatre, punto. Vale. Segon punt, música. Sí? Vale. I la música dintre la música tenim el concert de tota la vida, sí. vale? que és la presentació d'un conjunt de cançons compostes uh, per un artista o desenvolupades per una banda musical i evidentment que poden ser concerts de diferents estils, pop, rock, clàssica, reggaeton, jazz, etc. Es pot presentar en diferents espais, en un teatre també, però diguem que el concert és el que estem acostumats... Bé, un concert, tothom sap que és un concert, doncs allò. El 2.2, és a dir, del dintre de l'apartat de música, després d'un concert, ja no hi ha res més, jo li he dit el passacalles, el passa passacarrer, que es diferenciï com a estil, perquè per, per dir-ho d'alguna manera, no passa a carrer, diu, és aquell concert, entre cometes, mòbil a través de doncs, a través dels carrers. Normalment format per instruments que poden ser transportats per les persones mentre es fan sonar. Vale. Les bandes d'instruments de vent, doncs seria això. Val, sí. Sí, sí, És un concert, o sigui, és música, però no és un concert. Um, aquí, de fet, ara... Ara, ara he pensant-hi, he dit abans que eren tots els espectacles escènics on se es necessita un escenari Ep, aquí ja no estem necessitant un escenari però bueno, he volgut diferenciar lo que dintre de la música el, sí. perquè diguem que <coughs> què necessita un escenari? La música, doncs vale. pues passar calles ni això però bueno, és per diferenciar-ho entre concert i alguna que és un concert però que no acaba de ser un concert ja, ja, Saps ja. Que, ja, ja. Eh? Però això pot pel carrer, no? O sigui, exacte, per, és un per, tour. Per, per, un tour pel poble. Un tour musical, pel poble, per la ciutat, pel que sigui. És un concert? Sí, però no és un ben bé un concert, perquè eh, normalment... És un lloc fix. Normalment, exacte, no és un lloc fix. No estan presentant unes... Bueno, podríem presentar unes cançons però no acostuma a ser no porten un micro bueno, És com les sí. batucades? És com una o batucada, podria... exacte el mateix Un passacalles seria una batucada, una banda Són gèneres vale. i estils diferents Però ara, dintre de... Jo ara et faig una pregunta Dintre de la música, digue'm un altre tipus de presentació Que no sigui concert? Que no sigui un concert o un passacalles Exacte mm. No, vale. no en tinc llavors, bueno, Jo és que no, no se m'acut res més, llavors, bueno, si hi ha algú que se li acudeixi... Però bueno, això estaríem ja parlant de subs, eh? Estem... Clar, clar, clar. De moment portem teatre i música. I dintre la música això, i dintre el teatre. Tercer, dansa. D'acord. Vale. És diferència, teatre, música, dansa, sí. són espectacles escènics. Vale. Dintre la dansa trobem el típic espectacle de dansa, que és aquella presentació on el ball presenta la part principal del show. Uh, bueno, uh, pot ser de tots els estils que existeixen, no? Ballet, contemporani, jazz, hip-hop, etc. I es desenvolupen tot tipus d'espais, també, normalment una altra vegada en teatres, però també en sales especialitzades de dansa, com per exemple el Mercat de les Flors és una sala especialitzada per fer dansa, ah, perquè sí. és un terra de dansa, 100%, no, no l'han yeah. de muntar. A vegades, quan una companyia de dansa va a un teatre, li han de posar un linoleum, un terra okay. especial... Linoleum. linoleum. El linoleum és un terra especial de dansa. Oh! I si vas a les escoles de dansa, per exemple, jo quan vaig estudiar a Finlàndia, que vaig estar en una escola de dansa fent música per dansa, el terra sí. és una fusta especial i a sobre hi ha com una capa de goma, que és aquest linoleum, que si a mi em deien, diu les, les estudiants d'allà em deien, ostres, aquest, hi, ha, hi ha molts diners en aquesta escola o en aquest país sí. i han invertit molt en, en el terra, sobretot, que és de les parts més principals en en clar, clar. I si fit i en van diràs, ja tombat tombat, ficava al cap a terra sí. i mirava com si fos l'horitzó al terra, sí, o sigui, mirat així, saps? Sí. El ras de terra sí. i elles es ficaven a saltar i el terra amortitzava, o sigui, el terra baixava. Uau. Era un terra dur, però em amortissés i estava fet d'aquest linoleum i fusta, concreta... Clar, és demà que, que es feia mal, no? Clar, clar. Bueno, evidentment no és ni de goma 100%, o sigui, tu caus i et fots un talego. No, segur, segur. No rebotes, però és tou. És clar, com... clar, clar, clar. Per... Sí, no sí. és ciment. Ah, exactament. Llavors, bueno, el mercat de les flors té aquest terra segur. Ah, Llavors, això, el, el típic espectacle de dansa. I la segona manera d'exposar dansa és una competició de dansa. Ah. és un espectacle, sí, evidentment però estàs competint Clar. és un altre tipus d'entreteniment, un altre tipus d'espectacle sí. llavors per això ho he volgut diferenciar no? d'un espectacle amb una competició de dansa eh, I potser... música, un, un... eufòria ah, sí, exacte és un... però és un concert o sigui. certament sí hi ha, hi, ha, hi ha competicions de música i presentacions però diguem que és un més enllà de que estan fent versions sí però, clar, no veig una diferència en l'espectacle. Bé, bueno, clar, eh, o sigui, una, un espectacle de dansa i una competició de dansa potser tampoc hi hauria la, la, la diferència. Si encloca aquí competició de dansa, bueno, he de pensar. <ríe> També hauria d'incloure la competició de cant. Clar. Però no n'hi ha, més enllà de la tele. I en canvi de dansa sí. El meu cosí ah. tercer ballarí del món. Ja, és molt heavy, això, el teu cosí, eh? El és el tercer millor ballari del món de, de llatí, de vals i llatins. Hi ha tota una competició, tot un sector, una indústria, ja, uns ja, jurats, ja, ja, uns tipus de balls no sé què... No hi ha competicions de, de cant. No n'hi ha. No, és no. simplement un programa de no tele. és de, un xou, sí. sí. Competicions sí. de hip-hop, també n'hi ha. Uh, sí. Són grups de gent que van pel món competint i, i hi han tot uns jurats, uns estils, unes puntuacions... Estaràs ja, ja, ja, ja, més d'acord ja. o no en, en, en que la dansa sigui una competició. Jo, jo pots estar d'acord o no, però que existeixi, que hi ha una indústria darrere i, un, i, un, i una manera de, de, de, de fer dansa per competir clar. que la música no ho té. A veure, potser puntualment és això que dius, hi ha un concurs de, de bandes que organitza l'Ajuntament la, no, de no sé què. Però sí que és cert que no és tan... Però no, jo, no conec, bueno, jo no conec ser el millor cantant del món. O sigui... Ja, yeah, yeah, yeah, El millor yeah, cantant yeah, yeah, yeah. de jazz del món, hostia, no, no. En Però canvi. Que no fan, mateu, fes És bueno, un nicho, tió, no. Tu tot, tu primera cosa, de jazz, no. de ser millor cantant del món de algo molt concret. Jo que sé, potser sí que hi ha el millor cantant tirolès del món, no, jo, Això, segur que hi és un concurs del Tirol allà a, Suï a Suècia, a Suïssa, Segur algun. Bueno, seguim. El quart punt, Hem dit teatre, música, dansa. Circ. D'acord? Vale. Vale? El quart punt és el circ, que es diferència de les altres, per sí, la sí. seves temàtiques, el seu punt, no? és l'espectacle ambulant que es pot visitar en temporades, en municipis, i que la tradició del circ és, com, com tots la sabem, doncs, la seva capacitat de moure's pel territori presentant el seu espectacle. I inclouen doncs, números de pallassos, d'acrobàcia, animals aquests cada cop menys, perquè aquí a Catalunya per exemple estan prohibits. No, ah, no, sabia, sí, no sé si a la resta de l'Estat estan prohibits també els números amb animals. Diria que no, perquè defensen els toros. Per tant, com contraproduent dir a un circ que no faci servir ja, ja, elefants, total. quan després del circ aniran a veure els toros. Els vull toros dir. Però bueno, aquí a Catalunya encara es fan vaquilles, però el circ en canvi té prohibit l'elefant. Bueno, ja. és aquella cosa. ¿vale? Però bueno, el circ seria una temàtica més. Cinquena, hem dit, recordem, anem recordant, teatre, música, dansa, circ, màgia. Fixa' vale. Fixa't que tot el que estic dient no té res a veure una cosa amb l'altra. Evidentment no. són, són arts escèniques i estan necessiten d'un escenari. Sí. Vale? I la màgia, doncs, que per cert, segons la llei espanyola, la màgia no es considera art escènica. Per què? Uh, no ho sé. No, no el sé el per què, no sé quins motius donen. Però jo sí que que sé és que un mag ha de facturar el 21% d'IVA sí. perquè no es considera arts escèniques i en canvi les arts escèniques facturen, o fan factures al 10% d'IVA. Yeah. Poden fer factures al 10% d'IVA i és per això que el Mago Pop en el seu espectacle sí. al final, l'últim número apoteòsic èpic que puja dalt d'una grua no sé què i fa desaparèixer dues persones del públic sí. abans de fer aquest número diu un discurs amb una música èpica per darrere, i diu porque la màgia és un art escénico i no sé qué, no sé què. no sé qué ah. i aquesta frase ve degut a això estic convençut, bueno, no ficaria-hi-la el foc però no estic convençut, a mi em va sonar que, hòstia, vale, això vol dir que perquè vaig veure la llei que deia et pot durar 10% si és art escènic i a sota un asterisk, la màgia no és una art escènic uau, uau jo estic totalment, fort. estic totalment en contra jo crec que hauria de ser una art ja, ja. perquè és, bueno, doncs és de tots aquests punts que hem dit no? teatre, música, dansa, circ, màgia o sigui, són semblants sí. dintre dels seus característiques no sé, oh, algun wow. motiu tindran algun motiu tindran bueno, igual que la dansa aquí no és cap grau universitari Bueno, no? Estàs segura? A l'Institut del Teatre? No, jo tinc una mica que va anar haver sí, d'anar a estudiar a fora, a fora perquè... Per tenir... sí. No sé, jo sé que a l'Institut fan la carrera ara, que et donin un grau o no, no ho sé. Li preguntaré, avui la veig. Mm, vale. Uh, I suposo que la màgia tampoc. Deu ser no, un grau universitari. No. L'únic que sí que és el teatre i el circ crec que s'estan començant a ficar les piles. Yeah. el Ja. I la música. Teatre, música, sí. danses també estan allà, allà. Uh -huh. Dèiem que són aquests tres. Circ, també ho sé perquè hi tinc amigues que fan teles i que, tot això. I la màgia, bueno, um, no sé. Però ara et diré una cosa. Els mags són els que més facturen, eh? Ah, segur. Si han de factura Perquè van un, un sol, fan un I número, ja, ja, ja. i cobren. I sí, vull Anem. dir que, a veure, <ríe> són els que més facturen. Si ho fan bé... És molta habilitat, o sigui, és com pràcticament un sí, esport. Sí. Has d'entrenar... Bueno, o, o com tocar un instrument, eh? Evidentment, ja, ja, ja. vull dir que no, no hi ha... No, no ara pugui ficar però bueno, a, a ulls de la gent és molt més espectacular sí que és espectacular veure tocar un piano o veure't tocar una bateria, però estem molt més acostumats Sí, sí. i veure un mag a fer-te desaparèixer un, no sé, és com impactant és que, wow. perquè és, com, és un il·lusionisme sí, espectacular sí. el sisè punt i he, he posat el cabaret hem dit teatre, música, dansa circ, màgia cabaret què passa aquí? Perquè alguns direu, no, això és una mescla, és una fusió. I sí, és veritat, pot ser un cabaret té de teatre, té de música, té de pot tenir de circ, de, de, de, de màgia, de dansa, evidentment, és com... Però em refereixo a l'espectacle. El cabaret té tanta força mm -hmm. que has devingut un un concepte propi. És a dir, yeah. això és un cabaret. Punto. I el teatre musical va pel camí. Perquè... Cada cop és, això és una obra de teatre musical i això és una obra de teatre. Sí? Ja. Yeah. Això és un concert i això és un passacarrers. Ja. Yeah. Això és un circ. No hi vas. No hi vas. Això és dansa. Ja. Yeah. Bueno, clar, després és ballet, és hip-hop, ja ho entenem, eh? I el cabaret eh, té un punt de, això és un cabaret. Perè vos bueno, doncs per la força que, que, que ha agafat, perquè és recurrent, perquè s'ha fet servir, perquè etcè,quèquè s'ha connectat tot arreu des de va començar els bars eh, i fins a teatres, espectacles. A tot arreu pots trobar aquest tipus de format. Sí, evidentment sí. és com una fusió, però el que deia eh, té tanta força. imaginat que jo que sé imaginat, Um, una, que l'escena híbrida, no? allò que parlàvem no? sí. es fa tan potent i tan mainstream yeah. queth això és un híbrid. Això és un híbrid, això és un híbrid, hí.ment dintre d'aquests híbrids hi hauran matisos. Clar. però tothom ho identificarà. Molt, com yeah. a, no? És una obra de teatre, És un, és un híbrid. Hòstia, ara no en sona bé, perquè no. Si sí que dintre del sector, si ens movem i diem «Ah, hem anat a veure un híbrid allà a la feria de Tàrrega...» Tothom ja sap... O sigui, yeah. si, si som dels actors sabem de què parlem. Sí. Però si li dic la teva tieta no sap de què... què? No, a mi si dius em que és un Persimont, saps? <laughs> és un híbrid, exacte. Un cotxe, un Toyota. Sí. Bé, bueno, doncs he volgut ficar Cabaret, d'acord? ¿vale? I l'última, repassem, hem dit teatre, música, dansa, circ, màgia, Cabaret i he volgut ficar l'Stand-up comedy... Això no sé què és, eh? Stand-up comedy és un monòleg. Ah, d'acord. Vale. És el Dani Rovira. D'acord. Vale. És stand-up, stand-up de sí. peu, comedy. Pim-pam. Perquè, una altra vegada... És que són simples els recmesos. És comèdia, és Carlos Latre, és eh, el Club de la Comèdia. És un espectacle, aquest sí que és per mi és únic, no té fusió de res, sí que té part de teatre, perquè estàs allà ja. actuant i dient un text, sí. i pot tenir música, pot cantar, el David el Guà pot tocar algunes cançons i tal... Però l'essència de tot és el comedy. És sí, la, comèdia, la comèdia, és el monòleg. És... I per mi això és un, un, un espectacle en si. Llavors en tenim set. Jo no sé set, eh? si en coneixes més. Perquè he estat pensant, he estat resumint, he estat mirant mm. i, i, evidentment, trobes coses híbrides, coses que trobes fusions. Yeah. Bueno, un espectacle de teatre, de comèdia, punto. Vale? Clar, Però sí. això és un gènere. No, Però, no, no, no és el l'estructura central. I, i un conte-contes, no? que seria teatre. Conte-contes, no? mira, aquí m'acabes d'enganxar, un conte-contes vale, té part de teatre, té part de, de monologuista, malgrat no sigui de comèdia, i està fent servir una eina que no apareix en cap de les altres branques i és eh, correcta podria ser un mes seria el número 8, podríem dir conte-contes. He dir que la indústria en si no, no està molt extès. O sigui, un yeah, conte de yeah. és on vas, a una biblioteca sí. i pràcticament és una sí. persona que potser sí que agafen un actor i que t'explica un conte d'una manera dramatitzada i tal, fent servir una eina que és un conte, etc, etc etc podríem arribar -lo a posar però com que la indústria no li ha donat la força suficient com per guanyar-se una la, un la institució, diguem-ho oh. ara m'has donat una idea, perquè clar, eh. un compte a ha evolucionat a un gran format, com seria? Saps? Yeah. És, el, és el cinema? És, és el... Mm. Clar, Ui, no sé. Però el cinema no necessites d'un escenari, eh? estem parlant clar, que, clar. Uh, és, és Com seria... Um, un cont compte de contes evolucionat amb una indústria potent al darrere bueno, sí. ja pensaré, ja he donaré una volta bueno, si hi ha algú que conegui més branques d'aquestes, que potser sí, eh? ja et dic uh, a mi no se m'acut uh, cap altre tipus d'espectacle de, de que no estigui inclòs perquè ja em diràs, ah, uh, malabarista bueno, el circ cirque, uh, uh, yeah. zancudos, el circ uh, jo que sé Orquestra simfònica amb, amb, amb la pe·li del Senyor dels Anells a darrere. Bé, bueno, és un concert, això. No, no, clar. Evidentment, és un híbrid. Podríem dir que és un... Clar. Però, però... Un Toyota, però... <laughs> <Ets> un <tallota. laughs> bueno, aquestes coses... Um, que, molt que, bé. Ja pues penseu-hi. Això mateix, penseu-hi, ens escriviu i ens encantarà saber la vostra opinió. I res, Mariona, que tinguis una molt bona entrada d'any. Ai, ah, igualment. I no sé què fas per cap d'any. Vaig a Olesa amb uns amics a sopar. Vaig a Olesa, però sí. dius amb una cara de pomes agres, jo no sé si tens no, ganes. Boi. No tens ganes. Tu passaràs bé, no? Sí, home, sí. Vale, vale, pues a passar-s'ho bé. Eh? Ai, sí, és que avui estic molt gansada. Ja Et... veig. I el plan és estripar fort, fort? No, no una anar a sopar i... i o sigui jo raïm. he de pudar molt, eh? de pudar molt. Tu el dia, ho podes? Bueno, no, no crec que pugui, però, però tot el 31 segur. Ah, ah bueno, clar, el 31... I bueno, si no cansa... bueno. molt bé. Jo el 31 faig una mica de relax. Ben fet. Treba... Demà, demà sí a tope i el 31 relax i algú també. Ben fet. No, jo crec que també. Eh? Però com que abans de marxar ho he tenir tot pudat. Ah, clar. Una tapa a la menta. Has estupent, Mariana. Moltes gràcies. Dominou, Espero que, que, que t'agradi el vídeo. Ah! I, i, i ens veiem l'any -la. que ve. Oh, que ve. Uh, que vagi molt bé. Toma ja. Adeu.